«Мені не стане духу самій увійти до нього», – сказала місіс Корнер, коли все було розставлено на таці. Отож за нею рушила щира приятелька, а з тилу їх обох прикривала служниця. «Це що таке?» – насупився містер Корнер. «Я ж казав, котлети!» «Пробач, любий», – затинаючись, мовила місіс Корнер – а, «Але в домі нема ні шматочка м'яса!» «Ти, якщо добра спидиня, то пинна завжди мати м'ясо на котлети!» Вівдалі містер Корнер, наливаючи собі пива. «Ясно! М'ясо на котлети!» «Спробую запам'ятати, любий!» сказала дружина. «А поки що...» промовив чоловік між двома ковтками, «Тобі ще далеко до доброї сподині». «Але я постараюся, любий!» стала благати місіс Корнер. «Де твої книги?» раптом поцікавився містер Корнер. «Які книги?» в подиві перепитала дружина. Містер Корнер грюкнув кулаком об стіл, від чого майже все в кімнаті, в тому числі і місіс Корнер, здригнулося. «Не викручуся, голубко!» – сказав містер Корнер. «Ти знаєш, чого я хочу! Твої господарські книги!» Згадані книги знайшлися в шухляді шифонієра. Місіс Корнер дістала їх і тримтячою рукою передала чоловікові. Той розгорнув навмання одну з них і схилився над нею, насупивши брови. «Що це, голубко? Ти додавати не вмієш», – зауважив він. Мене, «Мене в школі вважали навіть здібною до арифметики», – пробелькотіла дружина. «То в школі, а це? Скільки буде двадцять сім і дев'ять?» Грізно спитав містер Корнер. «Тридцять вісім сім?» Збилася місіс Корнер. «Ти знаєш множення на дев'ять чи ні?» Загримів її чоловік. «Я знала!» Схлипнула вона. «То рахуй!» Скомандував він. «Дев'ять на один!» Почала схлипуючи місіс Корнер. Дев'ять на два, далі, суворо звелів містер Корнер. Вона вела далі рахунок тихо і монотонно, тільки іноді спиняючись, щоб приглушено схлипнути. Дрімотний ритм одноманітних речень, можливо, зробив своє. Коли місіс Корнер боязко повідомила, що дев'ять на одинадцять буде 99. Міс Грін нишком показала їй на стіл. Підвівши зляканий погляд, місіс Корнер побачила, що очі її владаря і пана заплющені. Голова його спочиває між порожнім пивним глечиком та гірчичницею, а в кімнаті лунало дедалі гучніше хрупіння. З ним усе буде гаразд. Заспокоїла приятельку міс Грін. «Ти йди, зачинись і лягай. Уранці ми з Гаріет приготуємо йому сніданок. А тобі краще не муляти йому очей». Місіс Корнер, сповнена вдячності, що знайшовся хтось, хто підказав їй, як бути, покірно послухалась. Близько сьомої години ранку Сонячне проміння, що освітило кімнату, примусило містера Корнера спершу кліпнути, тоді позіхнути, а потім напіврозплющити одне око. «Зустрічай день усмішкою!» – сонно пробурмотів містер Корнер, і він раптом містер Корнер випростався, і розглянувся. Це не ліжко? Під ногами валяються скалки глечика і склянки. Перекинута гірчичниця і роздушене яйце надають скатертині незвичного вигляду. Голова чогось аж гуде. У містера Корнера було таке враження, наче хтось пробував зробити з нього салат та ще й надміру щедро заправивши гірчицею. Увагу його привернув якийсь шелест біля дверей. У трохи прочинених дверях видніло зловісне серйозне обличчя міс Грін. Містер Корнер підвівся. Міс Грін прошмигнула в кімнату і, причинивши двері, зіперлася на них спиною. «Сподіваюся, ви знаєте, чого наробили?» – почала міс Грін. Говорила вона таким замогильним голосом, що бідного містера Корнера аж морозом обсипало. «Я починаю пригадувати, але не, не дуже виразно», – признався він. «Ви прийшли додому о другій годині ночі п'яний, просто як хлюща», – повідомила йому місь Грін. «І щинили таку бучу, що розбудили пів вулиці». З пересохлих губів містера Корнера зірвалось болісне зітхання. «Ви вимагали, щоб Емі приготувала вам гарячу вечерю». – Я вимагав? – містер Корнер перевів погляд на стіл. – І вона, вона приготувала? – Ви так розходилися, – пояснювала міс Грін, – що перелякали нас усіх, усіх трьох. Дивлячись на страдницьку постать перед собою, міс Грін, Насилу могла повірити, що лише кілька годин тому цей чоловік міг нагнати на неї неабиякого страху. І тільки усвідомлення обов'язку стримувало її в цю хвилину від сміху. «А коли ви сиділи тут і вечеряли», – безжально вела далі міс Грін, – «то примусили Еммі принести господарські книги». Містер Корнер був уже на такій стадії, коли нічому не дивуєшся. Ви повчали її, як треба хазійнувати. В очах щирої приятельки-господині блиснув вогник, але містер Корнер зараз не помітив би навіть спалаху блискавки. Ви сказали їй, що вона не вміє додавати, і примусили її повторювати в голос таблицю множення. «Я примусив її...» В тоні містера Корнера не було й знаку емоцій, наче його цікавили самі голі факти. «Я примусив її повторювати таблицю множення». «Множення на дев'ять», – уточнила міс Грін. Містер Корнер сів на стілець і втупився скам'янілим поглядом у майбутнє. – Що ж робити? – промовив він. – Вона ніколи не простить мені. Я її вже знаю. – А ви не дурите мене? – скрикнув він з раптовим проблеском надії. – Я справді зробив це? – Ви сиділи на цьому самому стільці, де й тепер сидите, і їли варенні яйця, а вона – Стояла навпроти вас і відповідала множення на дев'ять. А під кінець, побачивши, що ви заснули, я переконала її піти спати. Була третя година ночі, і ми думали, що ви не будете заперечувати. Міс Грін підсунула стілець, сіла і, спершись на лікті, подивилась через стіл на містера Корнера. В очах ущирої господининої приятельки тепер уже виразно заграли бісики. «Але ви більше нічого такого не зробите!» – додала міс Грін досить упевнено. «Ви думаєте, вона простить мені?» – спитав містер Корнер. «Ні, не думаю!» – відповіла міс Грін, і від тих слів обличчя містера Корнера – Знов поблідло. «Я думаю, що найкращим виходом буде, коли ви простите їй!» Ця думка навіть не розважила його. Озирнувшись, міс Грін переконалася, що двері зачинено, і хвильку прислухалась, чи не чути кого поблизу. Пригадуєте нашу розмову за сніданком!» Задля більшої остороги міс Грін говорила пошипки. «У той перший ранок, коли я тільки приїхала до вас у гості, Еммі тоді ще не сказала, що краще б вам інколи випивати. Так-так, він почав потроху пригадувати, але ж вона сказала випивати, а не напиватись». Містер Корнер ще більше похнюпився. Ну так ви ж тільки випили, хилила далі на своє міс Грін. А крім того, вона не мала на увазі випивати. Вона мала на увазі по-справжньому напиватись. Тільки не хотіла прямо сказати. Після того, як ви пішли, ми ще розмовляли з нею про це. Вона сказала, що віддала б усе на світі аби тільки ви стали більш схожим на звичайного чоловіка. Це такий у її уявленні звичайний чоловік. Недогадливість містера Корнера дратувала міс Грін. Вона перехилилася через стіл і труснула його. Невже ви не розумієте? Ви зробили це навмисне, щоб провчити її. Це вона повинна просити у вас пробачення. Ви так думаєте? Я думаю, що коли ви поведетесь як слід, наслідки перевершать усі ваші сподівання. Виходьте з дому, поки вона ще спить. Я нічого їй не скажу. Правду кажучи, мені немає коли. Я мушу встигнути на десятигодинний з Педінгтонського вокзалу. А коли повернетесь увечері додому, заговоріть перший. Обов'язково так треба. І містер Корнер, не встигши Граст утямити, що робить, схопився з місця і у захваті поцілував щиру приятельку своєї дружини. Цього вечора місіс Корнер сиділа у вітальні чекала на чоловіка. Одягнена вона була так, наче збиралася в дорогу, а в кутиках її уст залягли знайомі Крістоферові зморщички, від самого вигляду яких його душа сховалася вп'яти. На щастя, він вчасно отямився, щоб привітати її усмішкою. І хоч усмішка вийшла не зовсім така, яку він готував цілих півдня, все ж самий цей факт до того вразив місіс Корнер, що вона не змогла вимовити й слова. Це дало чоловікові неоціненну перевагу. Він заговорив першим. – Ну, то як тобі це сподобалось? – весело почав містер Корнер. Намить місіс Корнер злякалася. Чи не перейшла вже нова чоловікова неміч у хронічну стадію? Але його усміхнене лице заспокоїло її, принаймні, що до останнього. «Коли мені ще раз прийти під Чаркою?» «Слухай», – провадив він далі, побачивши дружинину розгубленість. «Ти ж не забула розмови за сніданком у той перший ранок, коли до нас приїхала Мілдред?» Ти тоді натякнула, що мені б інколи не завадило випивати, що я став би від цього куди привабливіший. Пильно дивлячись на дружину, містер Корнер помітив, як у неї поволі пробуджується згадка. Раніше я не мав змоги задовольнити твоє бажання, пояснив містер Корнер. Бо мені треба було зберігати ясність думок для роботи. І крім того, я не знав, як це вплине на мене. Але вчора я зробив усе, що міг. Отож, думаю, догодив тобі. І він додав, хоча я був би тобі вдячний, якби ти вдовольнилась, звичайно, тільки на перший час. Поки я більше призвикаюсь. Якби ти вдовольнялась такою сценою, скажімо, двічі на місяць. не частіше. «Ти хочеш сказати?» – промовила підводячись місіс Корнер. «Я хочу сказати, моя Люба, що майже з першого дня нашого шлюбу ти не дуже крилася, що вважаєш мене лемішкою. Своє уявлення про чоловіків ти набрала з різних дурних книжок і ще дурніших п'єс. І тебе непокоїть, що я не такий, як вони». Що ж, я показав тобі, що коли ти хочеш, я зумію бути таким, як вони. Але ж ти був зовсім не схожий на них, заперечила місіс Корнер. Я зробив усе, що міг, повторив містер Корнер. Не всі люди однакові, а мій спосіб напиватись якраз такий. Я зовсім не казала напиватись. «Але мала це на увазі», – урвав її чоловік. «Ти говорила про п'яних. Герой п'єси був п'яний. Тобі він здався кумедним». «Він і був кумедним», – наполягала місіс Корнер, тепер уже в сльозах. «Я саме такого п'яного й мала на увазі». «Його дружині», – нагадав їй містер Корнер, – «він не здавався кумедним». У третій дії вона погрожувала йому, що вернеться до матері. А з твого одягу я бачу, що ти теж це надумала. Але ти, ти поводився так гидко, проскімлила місіс Корнер. А що я зробив? поцікавився містер Корнер. Ти став гупати в двері? «А, пригадую, я вимагав вечері, і ти зварила мені двоє яєць. А потім що сталося?» Спогад про найприкріший епізод її приниження надав голосові місіс Корнер відтінку справжнього трагізму. «Ти примусив мене повторювати таблицю множення! Множення на дев'ять!» Він подивився на неї. Вона подивилась на нього, і на хвильку запала тиша. – Ти, ти справді трохи перебрав? – нетвердо промовила дружина. – Чи тільки прикидався? – Справді, – признався чоловік, – уперше в житті. І якщо ти вдоволена, то й востаннє. «Пробач мені», сказала місіс Корнер. «Я була така дурна! Пробач мені! Будь ласка!» Текст читала Надія Прийма.